Sådana saker som jag, som jag vet är bra. Jag, har en, jag tänkte att jag ska skriva på min blogg här om en av mina favoritförfattare som heter Dallas Willard. Han är en riktig så här, teolog Och jag har lyssnat på en, en hel del saker som han har talat om här i sommar. Som handlar om, om att formas som människa till kristuslikhet kan man säga. Att mitt hjärta får formas att bli mer lik Jesus. Så det är något som jag kommer att komma tillbaka till här närmaste två åren tror jag. När någon liknande. Jag satt här och gjorde en lista på alla saker som jag skulle vilja predika. Och det blev typ så här 25 rubriker eller något. Så att det kommer att räcka ett tag. Jag ska nu inte försöka att inte ta allt på en gång här ikväll. Utan jag ska faktiskt tala om något, något som hör ihop med det. Och det handlar just om det här med, med tillbedjan. Lovsång. När vi lovsjunger Jesus. När vi tillber Jesus. var det faktiskt... Betyder vad det gör och hur verkligheten ser ut när, när vi gör det. Vi lever ju i en, en värld där, precis som Samuel var inne på, det finns väldigt många människor som inte är kristna. Vi är i ett samhälle som man kallar sekulärt. Alltså där människor som. De flesta människor tror inte på Gud. De allra flesta människor tänker överhuvudtaget inte på Gud och andliga saker i ett sådant samhälle, utan man tror att världen är det man kan se, och det man kan ta på, och det man kan hålla i, det man kan känna, det man kan uppleva. Och Skulle man liksom få andliga funderingar så försöker man fylla det istället med saker och sådana saker. Ni vet nu, senaste veckan har det varit något som heter OS. Det är något som många människor fyller sina tankar och sin tid och sitt med medvetande med. Sport är kul men det kan ta väldigt mycket tid. Alltså upplevelse. För några veckor sedan var det och Luleåkalaset. Upplevelse. Kul. Man försöker fylla på med sådana saker. Just nu idag avslutas Norliga mässan i Piteå det är det mer kanske det här av materiella alltså som människor tänker på. Någon som har varit på Nolia förresten. Jag tänker inte trampa medvetet på tårna. Jag har inte varit där i år men det kan vara ganska kul att fara och se på sådana. Allt från symaskiner till vedkapar och allt däremellan. Men det är väldigt lätt, alltså de allra flesta människor ser på världen på ett materiellt sätt. På ett sekulärt sätt där man liksom inte tänker på Gud och inte tänker på andra saker. Så när man då börjar prata om eh, lovsång, att tillbe Gud, tillbe Jesus, så är det något som är väldigt, vad eh, ska man kalla det, eh, icke-materiellt. Där vi helt plötsligt liksom rör oss mot en dimension som, som är osynlig för oss. Som man inte så lätt kan ta på. Som är väldigt svåra att se med våra vanliga fysiska ögon. Och som för människor som inte tror på Gud och inte känner Gud kan tyckas märkligt. Möjligen så kan man tycka att ja, men det är en upplevelse. Det, det kanske är bra men man förstår inte riktigt själva innebörden i det. Man som, jag har mött många kristna, särskilt ungdomar som tycker att det, det är häftigt. Eller härligt eller trevligt eller skönt eller sådär och lovsjunga Gud. Och det är bra. Men när man pratar om lovsång så är det något som är mycket mer än bara en upplevelse. Det är, det är någonting som inte bara liksom berör mig som, som en, en människa som rör mig i den synliga materiella världen. Utan det är någonting som, är, som, som verkligen har med Guds... Relationen att göra. Och Guds dimensionen. Så jag har några väldigt korta punkter. Som är egentligen bara rakt ur Bibeln. Som, som handlar om det här. Om om, om om tillbeden. Först vill jag bara säga att. I ett sekulärt samhälle. jag pratar här om, om känslor, upplevelser, materiella saker. Det blir också en form av tillbedjan. För, för det, det blir så lätt att det är de sakerna som vi förväntar oss ska ge oss det vi begär, längtar efter, drömmer om. Och vi tror att upplevelsen, sportögonblicket, Bonnie Tyler på Lulekalaset eller en ny symaskin från... Från Nolia <ska, ska, ska ge oss det där som vi drömmer om och längtar efter. Det, inget av de här sakerna är fel men, men om, om vi förväntar oss att det ska ge oss den här djupa glädjen och lyckan i livet så har vi riktat våran tillbedjan åt fel håll. Det är sådana saker som vi kan förvänta oss av Gud när vi tillber honom. Så tillbedjan är det som vi, det som fyller våra hjärtan. Det är våran vilja är inriktad på. Första hand. Våran längtan är inriktad på. Därför så är det viktigt att vi som människor vrider våran vilja längtan till, till Gud. Först vill jag då. Min första punkt. Det är, så för att överhuvudtaget ska vara vettigt att tillbe eller lovsjunga Gud så måste man ju tro att för det första att han finns men, men sen att han är god det, det är jätteviktigt att vi förstår att, att Gud är god i Jakobs brev så står det att allt det goda vi får var, varje fullkomlig gåva kommer ner från ovan från ljusets fader hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker det är Jakobs brev Första kapitlet och sjuttonde versen Den kan du läsa sen En gud hos alltså Allt det goda vi får kommer från honom och han är ljusens fader Ingen förändring sker hos honom Och ingen växling mellan ljus och mörker Så gud är inte ibland god och ibland ond Gud är inte ibland ljus och ibland mörker Utan han är alltid god och han är alltid ljuset det är väldigt viktigt att vi har med oss en Guds bild där, där Gud är god. För det är faktiskt så, så han beskrivs i Bibeln. Som, som god. Som en kärleksfull far som vill oss det allra bästa i alla situationer. Då är det helt plötsligt också då vettigt att tillbe honom. En annan sanning som jag vill ha med här det är från Matteus 18 och 20. Och där står det, där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Och det är Jesus som säger det. Vi är fler än två eller tre här idag. Och om vi då ska tro på vad Jesus säger, vad betyder det? Jo, att han är mitt ibland oss här. Väldigt många människor, inklusive jag <laughs> Har väldigt, väldigt lätt att tänka att, att himlen är någonstans långt bort Kanske liksom någon annan del av universum Eller någonstans liksom långt upp, långt bort Någonstans och att den andliga världen är något som inte är, är nära oss att, alltså När vi pratar om Jesus och Gud så kan vi förstå att Kanske tror att de finns eh, vi förstår att de inte syns för, för vi ser dem inte. Och då tänker vi att det är något som är väldigt långt bort. Men Jesus säger att det är två eller tre samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland. Om. Så om, om vi nu liksom, om jag är ena kanten här och så är Ante längst bort där nere vid väggen. Och så Mario här och så ni som sitter på kanten här. Så är Jesus här. Mitt ibland oss. Med sin närhet och med sin närvaro. Och det är det som är då styrkan i att vara en, en församling. Som, som tillber Gud. Och det är att vi tillber inte en Gud som är långt bort. Utan vi tillber en, en Gud som, som är nära oss. Och Guds närvaro är alltid en realitet när vi som kristna möts tillsammans. Till Guds tjänst eller i hemgruppen eller de här lärjunga grupperna som vi jobbar med. Så, så är Jesus där. Och Då kan vi också be till honom, tillbe honom, lov, sjunga honom nära. Inte bara något som är långt bort utan något som är verkligt nära. Det vill jag ha med här. Faktum är att vi ska se, jag ska läsa en, en bibelvers här i Hebreerbrevet 12. Nu är det lite längre så nu ska jag inte köra utland till utan nu ska vi läsa texten. Hebreerbrevet 12 vers 22 till 24. Det här är mitt i ett långt resonemang som är ganska intressant. Han som har skrivit det här brevet, som man inte vet vem det är, han talar först liksom om det Gamla förbundet mellan Gud och Israels folk som kom till då på, på ett, ett berg. Och nu i vers 22 så, så talar han då om ett annat berg. När jag har kommit till Sions berg, den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem läste det här i början på sommaren och hajade till för jag har inte riktigt alltid tänkt på vad det står. Det står att ni har kommit till i den levande gudens stad, i himmelska Jerusalem. Så vi tänker på något... Återigen så tänker man på himlen som något långt bort. Någonting som vi kan... Som vi kommer till när vi... När vi dör om vi tror på Jesus. Och det... Det är en del av det. Men här står det faktiskt att ni har kommit. Till Sionsberg. Den levande gudens stad i himmelska Jerusalem. Så vi har redan anlänt. Det här är kanske en bild på Guds rike. Att Guds närvaro finns omkring oss. Och så står det då. Till änglar i många tusental Till en högtidsskara. En församling av förstfödda. Som har sina namn skrivna i himlen. Till en domare som är allas gud. Och till andan hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus. Och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Där har vi kommit till. Jag vet inte. Jag är en sån här som. Som försöker använda min fantasi ibland. Jag tror att det är viktigt. Men jag brukar tänka. Alltså, när vi möts som församling. Så lovsjunger vi Jesus tillsammans. Så brukar jag. Tänka mig in i den här bilden. Alltså vi, vi som sagt, vi, vi ser inte det här. Vi vet att Jesus är nära oss. Vi vet de här bibelställena. Men jag försöker tänka mig in i bilden. Och tänka att ja, när vi lovsjunger här. Då är det änglar tillsammans med oss. Som lovsjunger Gud inför tronen. Och det är inte så att Guds tron egentligen är något långt bort. Utan när vi möts tillsammans som församling. Så är Jesus mitt ibland oss. Vi, kan kom, vi kommer tillsammans nära den plats där Jesus finns Där han regerar i universum Det här handlar inte om geografi utan det handlar om andliga saker som vi inte kan se och som vi inte kan ta på Och hur det fungerar det kan jag absolut inte beskriva Men jag, jag vet att det Bibeln säger det riktigt När vi lovsjungar Gud så, så kan vi göra det tillsammans med änglarna Tillsammans med troende runt om i världen. På andra platser som lovsjunger så samtidigt som, som nu. Så kan vi tillbe honom i närvaro inför tronen. Och det är rätt häftigt liksom, om man kan tänka sig tronen där Jesus sitter. Och så kan man tänka sig liksom, några tusen änglar. Eller hur många man nu kan, kan tänka på. Fler än myggen på jord från myrarna i somras. Så, så, så bara tillbe Jesus. Så får man en, en en bild som jag tror är verklig. Fast vi kan inte se den, vi kan inte ta på den. Vi kanske ibland förnimmer upplevelsen av att Guden är nära, Men det är inte en upplevelse utan det är en andlig verklighet som det talar om. Vi hoppar fram till kapitel 13 och vers 12. Det här är samma resonemang men lite längre fram. Därför har Jesus lidit utanför stadsporten, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Ni vet att Jesus stod på Golgata och det var utanför, utanför Jerusalem, utanför porten. Och det var då han skrivit här om att eh, de här då, offren som skulle rena från synd i det gamla judiska förbundet det skedde också utanför stadsporten. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smällek. Till här har vi inte någon stad som består, men vi söker en stad som ska komma. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela mer till såna offer har Gud behag till. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smärlek. Författaren här i Hebrev brevet, han, han beskriver just det här att vi... När vi ska tillbe Gud så kan vi inte göra det på, på ett materiellt sätt. Med, med bara en, en inomvärldslig syn på saker och ting. Utan vi måste röra oss utanför för lägret. Utanför den här staden. Alltså Som är en bild på, på den här världen. Alltså utanför, dem, utanför det fysiska. Så det är fysiskt att lovsjunga Jesus och våra kroppar är viktiga när vi tillber honom och våra kroppar är viktiga på alla sätt. Men, men här handlar det om att inte tillbe Gud bara in, inom världsligt. Så inte bara utifrån det man kan se, känna och uppleva utan också i, i, den, i sin ande. Och det innebär också att de, det står här, här har vi inte någon stad som består. Så de här omständigheterna som vi rör oss i materiellt Är inte bestående Det är inte de som kan ge Trygghet för evigheten Det är inte de omständigheterna som Som ska få styra Vårat liv Våra förutsättningar Det är inte Mina upplevelser, det är inte mitt bankkonto, det är inte Min hälsa i första hand som, som jag har med den här världen att göra. Utan vi, vi, vi behöver sträcka oss bortom det. Och möta Jesus utanför lägret. För att söka den stad som ska komma. Står det här. Inte den här staden. Alltså inte den här världen som vi lever i Utan staden som ska komma. Först säger författaren att, att vi har kommit till det himmelska Jerusalem. Så vi som kristna har fått tag i himlen. Vi kan röra oss liksom i den här dimensionen där vi kan tillbe Gud. Där vi kan be, där vi kan ha kontakt med Gud. Där vi kan ha en, en arm in i den andliga världen och fatta Guds hand billigt talat. Nu tappar jag spåret här vad jag skulle jag säga men det var säkert något bra. Eh, <laughs> eh, jo. Vi får vi får vi får göra, vi har kommit till det. Men sen så, så är tanken i Nya testamentet också att, att staden ska komma. Så det vi som kristna i andligt har nått fram till att fått tag i. Det vill Gud också låta komma. I världen alltså riket som kommer Jesus säger i bönen fader vår att, att vi ska be låt ditt rike komma Låt din vilja ske På jorden Som såsom i himlen Och vi har kontakt med den himmelska världen och vi kan be att det som är verkligt I den Andliga världen hos Gud Inför tronen Också ska få komma ner och beröra våran värld. Så vi rör oss ut utanför lägret. Vi är inte i den här staden utan vi söker staden som ska komma. För att den också ska kunna få komma ner och vara en del av den här världen. Vi tillhör redan himlen. Vi har redan kommit dit men vi vill dra ner himlen hit till, till jorden. Om man säger så. Och det, här, det är då författaren här landar i det här. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Så när vi lovsjunger Jesus. När vi lovsjunger Gud. Så, så är den här bilden där. Att vi har fått tag. Och vi, vi, vi lovsjunger Gud. Och vi drar ner hit. Till, vi drar himlen till jorden. I våran lovsång. För att vi öppnar våra hjärtan för honom. Vi tillber honom. Vi uttrycker våran kärlek till honom. Så får få den verkligheten prägla verkligheten som vi har här på jorden. Jag hoppas ni begriper vad jag försöker säga. Och glöm inte att göra gott och dela med er till sådana offer av Guds behag till. Jag har en punkt till. Och det, det har att göra med OS, kan man säga. Hur många, är det någon som inte har tittat på, på någonting från OS de här senaste veckorna? Inte något. Klas har inte tittat på något. Ja, tio minuter, okej. Okay. Ja, alla kanske har sett något i alla fall. Om inte så vet ni vad sport är i alla fall. <laughs> jag såg. Jag har sett några grejer. Ganska många grejer <laughs> tror jag. Det jag inte ville missa var finalen på 100 meter förra söndagkvällen när Bolt, Bolt skulle springa. Och han sprang, han sprang jättefort jättesnabbt och så vann han. Och då var det fantastiskt mycket jubel. Fotograferna var som galna och sprang liksom och knäppte kort och han tog en flagga och sprang runt och viftade och sprang ära varv och alla jublade och det blixtrade och höll på. Och hela världen såg det och tittade på det. När när vi tillber Gud, när vi lovsjunger Gud, så, så är det utifrån en, en, en position av seger. Att Jesus redan har vunnit seger. Det är en passage i andra kapitlet i kolosserbrevet där, där, där det står att Jesus har triumferat över makterna. Alltså han har, han har vunnit en triumf. Han har, han har vunnit över onskan och över de här makterna redan. Och så det vi gör i lovsången, det är att vi deltar i, i, i ärvarvet runt stadion. Så Jesus har redan vunnit. Så att, ibland kan man få en, en bild av att bön, tillbedjan lovsång är, är någonting som är kampfyllt. Men jag tror inte att det är en biblisk bild. Utan det, det handlar mer om att ja, men vi... Vi, vi springer ärvarvet. Vi springer triumfarvet. När vi sjunger Herre vår Gud, ingen är som du. Så, så är det liksom den här bilden av, av, av stadion. När, när Jesus han har, han har sprungit och vunnit. Och alla jublar och vi jublar och vi viftar med flaggor. Och vi, vi, vi liksom verkligen ärar honom för det han har gjort. Inte på hundra meter utan på, på korset. Där han bar våran synd, där han bar, där han bar våran skuld. Jag vill läsa två verser från första Johannes brev som jag, har, som jag vill dela här. Första Johannes brev 5 och vers 4. Allt som är fött av Gud besegrar världen Och detta är den seger som har besegrat världen Vår tro Så när vi tror på Jesus När vi sätter vår tro till vad han har gjort på korset Så vet vi att det där är Det har redan besegrat världen Så Jesus har redan vunnit Så när vi sätter vår tro till det När vi tillber honom som, som Gud så, så kan vi få del i den här segern Som han redan har vunnit så, så kan det bli verkligt i våra liv som han har gjort. Så frälsning, räddning, befrielse, upprättelse. I, I den situation där vi är så kan Gud göra det bara han kan. Genom att vi tror på Jesus. Johannes skriver också i samma kapitel i vers 18. Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom så att en onde inte kan röra honom. I början av brevet så, så skriver Johannes Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Och sen här, säger han här i slutet av, av brevet Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Det kan ju tyckas lite paradoxalt. Men jag tror att han pratar om om olika saker. Det första är att ingen människa är perfekt och vi är alla syndare och vi behöver alla Guds nåd och Guds förlåtelse. Men i det här sammanhanget längst bak så talar han om att när vi lever, när vi är födda av Gud. Och när vi lever utifrån det liv som Gud vill fylla på i oss. Det Jesus har gjort på korset. Den härlighet och närvaro som finns vid tronen. När vi kopplar tag i det och när vi lever utifrån det så syndar vi inte. Det är ganska uppenbart. Och han som är född av Gud, alltså Jesus, bevarar honom så att den onde inte kan röra honom. Där, finns, där, där bevaras vi. Så den här tillbedjan, när vi lever i, i den här tillbedjan, lovsången, flödet från, från tronen. Så händer det något i våra hjärtan som, som berör det här mänskliga livet också i våran vardag. Där vi får kraft att inte synda. Där vi blir bevarade av Gud. Och där den onda inte kommer åt oss. Det berättas om alla apostlarna. Ni vet, Johannes som var en av de här tolv apostlarna. Judas han förrådde Jesus så han, han tog sitt eget liv. De andra tio, förutom Johannes, de dog martyrdöden. Men det verkar som att Johannes hade fått tag i en sanning här. Det här, jag vet inte hur, hur sant det är, men, men i alla fall så har det berättats genom kyrkohistorien om hur, hur Johannes... Han blev tillfångatagen och skulle dödas för sin tro. Alltså han, han vägrade att bekänna att kejsaren var Gud. Så att de, de stoppade honom i en gryta med kokande olja. Men han, han blev inte ens svädd. Meningen var att han skulle alltså bli friterad och dö. Men han, han dog inte. Så de var tvungna att liksom ta upp honom där och så skickade de honom till, till ön Patmos. Han dog en naturlig död när han var gammal. Alltså han hade fått tag i något av att, som man skriver om här. Han som är född av Gud bevarar honom så att en onde inte kan röra honom. Så när vi, när vi. Det finns något hos Gud som vi kan få tag i. Alltså livet som finns hos Jesus som kan verkligen. Ge styrka in i våran vardag. Jag lo, den här berättelsen om Johannes är ju lite extrem på många sätt. Jag tror in, ingen av oss ska behöva utsättas för att liksom bli slängd i en gryta med kokande olja. Men, men vi möter omständigheter där, där, där vi sätts på prov. På olika sätt. Men, men det, nyckeln i, i alla de situationerna är ju vad Jesus har gjort för oss på korset att Jesus sitter på tronen att det finns ett liv som, som strömmar ifrån honom nyckeln är att mitt i alla omständigheter fortsätta att tillbe Jesus som den kung som han är att ta tag in i den himmelska världen och dra himlen till sig, dra himlen till jorden, in i mina omständigheter, in i mitt liv in i församlingen, ner i Luleå in i Sverige Japan eller var man nu befinner sig. Så det är där lovsången och tillbedjan verkligen har en, en plats. Det är därför det är viktigt för oss här i korskyrkan också att ta tid när vi möts i gudstjänster och på andra ställen att, att tillbe Jesus tillsammans. Att lovsånga honom. Så. Vi kan lova Gud- i triumf. Inte i kamp. Oavsett omständigheter. Och det när vi lovsjunger Gud så, så bereder det väg för, för Gud in i våra liv, in i våra hjärtan. Många av er känner Maria Buska. För ganska många år sedan så, så fick hon en tumör i ena äggstocken. Och undersöktes av läkare och var på väg till operation så hade vi en samling här vi var inte så många här, det var precis före jul och vi tog tid här och bad och låg Jesus tillsammans och så säger hon att oj det hände någonting så gick hon och satte sig för hon kände att det knäppte till in i magen och sen någon dag senare så var hon på på återbesök inför operationen och då var tumören borta så Gud tog bort det, det är sådana, Jag lovar inte att det händer alltid Men när vi, till, när vi är i en atmosfär Där man tillber och lovsjunger Jesus Så är det himlen öppen Och himlen kan också beröra våra liv På ett helt annat sätt Än om vi har våra tankar Sinnen, hjärtan riktade på Lulekalaset, OS och Nolia Det vad man ska säga Det behöver inte vara fel med det på något sätt. Men det är när vi har våra våran blick riktad till Jesus och inte på våra omständigheter. När vi tillber honom och inte kommer under det vi ser och hör och känner som Gud verkligen har möjlighet att göra något i våra liv. Så vi behöver vara en lovsjungande församling. Nu ska vi ta tid här och lovsjunga Jesus tillsammans. Jag tror att vi ska göra så här, jag vet inte vad du har för. Ja, en del känner jag, men vet kanske vad ni har för behov. Min fru känner jag, hon börjar jobba imorgon, så hon tänker mest på det just nu kanske. Jag vet inte vad ni andra tänker, vad ni bär med er. Jag tror att vi alla har behov, omständigheter där vi behöver Guds hjälp, Guds närvaro, Guds kraft kanske kämpa med synd, vi kanske kämpar med olika saker. Men det är hos Jesus, det är tillbeden av honom som vi kan få, få kraft och styrka. Så vi ska ta en stund här när vi tillber Jesus rejält. Teresa ska få leda oss med piano och sång här. Och så ska vi ge möjlighet här när vi bara välkomnar Guds närvaro. Vi får föreställa oss försöka se in i den andliga världen föreställa oss att änglarna är med här och att vi är nära tronen och att Jesus är här och så får vi tillbe honom i, i ande och i sanning som Bibeln säger Jesus vi vill eh, välkomna din närvaro, vi vet att du har lovat att vara nära oss, vi vill nu en stund här få, få tillbe dig i ande och sanning Jesus vi vill eh, släppa blicken på det vi, det vi ser det vi känner, det vi upplever och vi vill rikta våra inre ögon på dig, du som är världens frälsare och herre. Jesus, vi vill också att du ska låta himlen få komma ner till jorden den här stunden när vi låg i dig. Vi vill inte söka den här staden utan vi vill söka staden som, som kommer. Vi ber att du ska komma och etablera ditt rike i, i våra liv, i våra hjärtan i vår församling. Vi ber om dig, Jesus. стола.